Zero zabor edo zero ondakin Elkarteaz bintzatuko gira Inoa Hoshpiderekin, egon zuri? Bai, ba, gaxo, egon hon. Aztelen harratxuntan, azketa Elkarteak antolatu du dokumental baten eta gehi ez da ondotik. Jintzizte, Gipuzkoako esperientziaren behi emaiterat ondakinen tratamenduari buruz, eraz mm -hmm. egan behar da azken bost urteetan Gipuzkoan Aldaketa jaundia izan dela. Bai, aldaketa itzela izan da. E, nesanberko genuke abia puntua 2 mila zazpi zortzi inguru horretan eman zala berezik ez da. Erra planta baten mehatxua genekan gainean eta erritarrak ikusten zuten oso garbi, bueno, ba zer ezuten ez nahi, hau da e, nondakinak horrein digeta e, tratamendu tosikoago bat bihurtu zezaketen hori ez zutela nahi eta noloa ertenbede bat manbertzitza iola Orduan e, nazean, hainbat ba, bueno, politikari eta ardura ba, begira, babegira bai Europan bereziki Katalunian, ze Bilketa sistemak e, ari zian garatzen. Eta bisialdi batetara ikusi eta ikusitakoa pixka txertatuuza nolo haiite lehenengo aldiz bi an eta Eta hortik abiatu zen ez ezaguna zitzaigu kontzetu bat. u da zero zaor e, kontzeptua edo filosofi hori. Egita desmartxa, desmartsa nun bait, ala ere onduan uztakuz behar dira erabaki politikoak, beraz, gaimamen politiko ere Gipuzkoan o horrek eragin du. Oso oso garbi dago eh norrelako erabaki bat hartzeko erakundeak ere norabide berean lan egin ber dutela. Hori ezinbestekoa da. Orain, erakundak ere erabaki hoiek hartzeko herritarren bultzada edo herritarren nahiak oso agerian egon ber dute. Beraz, Gipuzkoan bi gauzak uztartu egin zian esan genezake 2011ko udal hauteskundeetan, zero zabor filosofiaren aldeko indar politikoak iritsi iritsizidean nola baite udal askotara agintera eta baita ere gipuzkoko foru aldun dira. Horrek nola baite eintzunazan prozesua askartu. Alegia, erritarren nahi eta eskaera hoiek erakundetatik bai baliabide ekonomikoekin gauzatu alizata. Eta horrek ekarri du bi horabide lan egitea. Batetikan zero ozagor filosofiaren helburua eta bide horretan le, oztoporik haundiena genuena hau da, errauste planta baten eraiku hori gelditzea, hori ikeragarrizko garaipena da, eta hori egindutena da erakundeak gauzatu baino, garaipena erritarrona da. Urteetako borroka luze batek lortudun fruitua. Eta beste bidean erakundeak guk nahi baino mantsua zen baitetan, eta guk nahi baino erabaki e, makurragoak edo apalagoak hartuz, baina norabide batean duaz, eta da Zero Zabor Filosofian. Eta Zero Zabor Filosofian eskatzen dana da Zero Zabor Programa bat egitea. Eta programa hori izan behar du, ez egun bat bestera ezin da, baizik eta EPE bat markatu, urte tarte bat hartu, eta horretarako programa batekin nun. Murrizketan, berrera eta birziklatzean, ba, erabakik, helburuak eta EPEa jarriko dira. Eta gipuzkoa momentu honetan, ikera pausoak eman dia, bereziki, irugarren maila horretan, birziklatzearen mailan ez da, bilketa sistemak aldatea aldatzea, presaskoazan, eta horrein dia esfortzon dianak, horrek ez dues nahi, hurrengo urteetan, aurreko bilerroiek ez diranik askoz gehiago landu behar. Ba, asko eginda urte gutxitan, lau bost urteetan, baina askoz gehiago dago dagoz, zero sabor helburura iristeko, orain bide luza dugu egiteko. Egan behar daurukorki, iparaldian, adibidez, tratamendua bukaeran egiten dela, dena nahasirik heldu da, eta hor, biztan dena proposatzen da aderantziz egitean nahasketa hori berestea, haste astetik. Bai, azken finean, urte luza huetan eskema izan duda, en Europa datorren hierarki hori alderantziz Praktikan eramatea. Hierarkia da murriztu berrerabilpena ere bertan txertatu berre, e, berrerabili birziklatu geovalorizazia eta azkenik isurketa. Eta indar guztiak bai Euskal Herriko herrialde guztietan alderantziz zaiten zian ishurketa esan gehien zeona ondoren pentsaatu zuten valorizazioak eta bueno e, murriztea eta berreabilpena eta berziklaza makilajea du oso simbolikoa zen. Eta Gipuzkoan egindana da be netan hierarkiori hori atal ez atal gauzatzen saiakerak egin. Eta horrek ematen ditu emaitza. Bere horretan hori garatzean. Eta ez indar guztiak valorizazio energetikoan edo isurketan jartzean. Hoiek dia aurreko lanaren ondorio. Aurreko lanak ondo egiten balimadia azken muturrerako gutxi eta garbiak geldituko da. Aurreko lanetan ez bada invertitzen ez balea bide, e, mekanikoak, ez pertsonalak eta ez ekonomikoak. Azken muturrerako, ondakinko kopuru handi batekin aurkitu gintez, Beraz, arazo batekin, bai, ekonomikoa osasun aldetik eta ingurumen aldetik. Eta hori da, ikusten aina izenak, hemen ere, e, bai, azparnen, ikusten dana, herritarren aldetik, zekezkadau dauden zabortegia, beraien ingurumenen eta osasunean, portzen ditunak, eta benetan, kezkatzekoa da. Eta arazori, ez da solik emengo herritarrena, arazori, honea iristen den, tona bakoitza sortu den, herrietakoa da. Beraz, denok, egin bergea jabe, ze arazo daukaun ondakinak gaizkiku kudeatu eskero. Hau da, ondakinak nahasi eskero. Beraz, norbera bere etxetik hasi behar du irten bideo hori ere ematen. Eta nunbait, hori buruz joiteko ere, da hori segitzen ez duena gaztigatzea nunbait, isun batekin. Bai, haber, guztiok elburuzat eduki berke duenuke kontzientziatuta denon ba, pausoyek ematea. Baina zoritxerrez bizitzako hainbat arlotan bezala, ba, ba daude hainbat herritar ez dutenak, ba beren borondatez gauz zuzenak egiten. Ondorioz hartu beharreko erabaki batzu dira ba, bai, udal eta agin daudenak erraztu behar dutela gauzak ondo egitea. Horretarako, bilketa sistema egokia jarri berdia. herritarrei entzat erosoa direna, beraien etxeetatik gertu dagoena, gauzak erraztuen berdia. Horain, errazte horren ondoren, gaizki egiten jarraitu nahi duen. herritarra edo udala horrek ezin du, e ezer gertatu ez baliz, ez jarraitu beraz, zigor sigo, ekonomikoak egon behar dute. Alderantziz esan da ondo egiten duna xaritu berda, eta gaizki egiten duna zigortuin berda. I Inork, inungo personak eta inungo udalek ez luke eskumenik eduki beharko, edo eskubiderik eduki beharko, ondokoa kutsatzeko. Eta hori da egun gertatzen ari dana, hainbat herri ez dute bere ondakineen gan ardurarik hartzen, dena nahasian biltzen dute, baina gero nahasian bildudan edukion tziri norabaitea doa. Nunbaite isuri behar da, eta herri hartako herritara haida hai bere ardura ez horren ondorioa jasaten. Eta hori ez da, elkartasun printzipio bat, hori ez zinezua da. Bakotxaren ardura azpibimar jatzen duzun, norberaren ardura baina kudeantza publikoa izan behar da baita ez badaz, hori ustez? Nire ustez, e, eta bai, kataluniako esperientzeak eta italiakoak erakusten dutenagatik eta gipuzuakak ere bai, zenbat eta publikoagoa, askoz, hobeagoa Eta zenbat eta gertutasun prinsipioarekin, lan egin, are hobe. obe. norbeari ere gertatzen zaigu, gure gauzak, gure adianean, hobeto zaintzen ditugu Bestean anamaino. Beraz, udalerri batek ere, bere gauzekiko ardura eta sentiberatasuna, maila hondiagoa da, beraz guztietan ardura eta gertutasun printzipio hori. Halik eta gutxien urrundu ondakinak eta tratamendua dezentralizazioa eta gertutasun horrek zaintza hobeagoa eta ardura gehiokartzen delako. Gipuzkoako garapena, zenbat erriekin asida Gipuzkoa eta zenbat da orain zenbakian nubait? O, galdera huasko gustatzen <laughs> oso oso arro, arro gabe aben, baino arro esateko kopura ditugu. E, gipuzkoa laro baita sortzi udalerri zorsatua dago, laro baita udalerri horietatik aur egun hirurogeita lauetan. Biltzen dauneko hirurogeiti gorako e, gaikako bilketa maiitzetan dago, hor daude herri txikiak herri ertainak usurbilbezala 6 mila bizzalekin, baino baitere ernani bati hogei bergara bat dago, tolosa bat ere bad Eta denak e, oinarrian daukgako bat eta da nah hasiko desagertu dela beraien herriko kaleetatik. Ondoren bakoitzak bilketa sistema ezberdina erabaki du. Eh? batzuk atezateko Abidez beste batzuk atesatekoa mistoa, beste batzuk errefus mugatuko edukiontzia, baina denetan gertaera bat gertatu data da, da nahaseko edukiontzia kendu dala, beraz. Horrek bermatzen du 160tik gora eotea eta pauso horretan gonbidatu nahiko genituzke falta beste 22 udalerri hoiek. Gonbidatu igual h mm, izan du naiz. Derrigortu egin beharko genituzke. Hondienak aipatzen ha, dituzu herri hondienak edukiria bai. hondienak. Bai, azken finean 7.000.000ko e, biztanleko herrialde bat gara, eta eren bat esan genezake, da hola gaikako bilketarekin korren. Hau da, ez da proportzionala laro geita sortzi erritik, iruro geita biztanle kopuruan ez da proportzio hori, da, irutik bat. Zergaitik? Ba, faltadiren, hogeita bi errioiek direlako, donosti, eibar, hirun, ba, errenteri, lasarte, kopuru haundiak, e, biztanle kopuru haundia dituzten erria direlako. Eta hoiek, leno gombidatu esan de, baino ez, eske, aratago jungonitzake, derrigor Artu behar dute bere ardura eta urrengo le eginsalaldian gauzatu. zatik einenezkoana da herritar asko e, sistema eraginkorrak eduki eta beste batzuk ez eta zer gertatuko ez, ez balitz. Bezala ibilta Hori ezinnezkoa da denek dugu derrigortasun bat Deno dugu Bilxiklatzeko derrigortasuna hobesan da ez ezin dugu kutxatzeko eskubiderik izan. Eta ni herritar bezala gaika bereizistenetan herritar bezala ezin dioton hartu nire herritik hamar kilometroa bizidan beste bati ez gaika gaz bereitza etaren ondorioak ni jasatea. Beraz, hor mm, aldaketa sakon bat eman behar da urrengo legintzaldian. Ondarkinen sortzaile nagusiak biztanena herritagarak, baino industria eta supermerkatuak hor dira ere. Bai, eta agian e, eman dezu urrengo 4 urtetako beste lanildo garrantzitsutako bat. Egia da esfortzu handiak egin diala azken 4 urteotan herritarrei begira. Hau da, herritarrok etxean ez degula lana hasi behar, baizik eta bereizien behar degula. Eta esan genezake e, Bilketa sistemak kaldatu dian herrietan aurreneko eragozpen, beldur eta kezkoiek gainditu ondoren normaltasuna dalan nagusi beraz, erraz egokitzen dia larritarrak. Baina horrengo pausa izan berdu, industriguneak. Eh? Gipuzkoan industriasko dago, herri gehienek industrigune badute, eta hor, material asko mota ezberdinetakoak eh, sortzen dia. Eta egunaren bukearak hoi edanak atetikan edukionzitan ateratzen dia. Beraz, hoientzako ere bilketak egokitu egin berdia. Halik eh? eta gehien selkatu behar dute. Horba dauden komunitateak, publikoki esan izan dutenak, amalaugai bere izi beharko dituzteela, bat, eta beste. Hauz bada esatea, eta beste egitea. Eta usurbil, adibidez da, herri bakarra, hain zindari izan zen 2000-te batzin atezatekoa erritarrei ezartzen, baina baitera hain izan zen industrigunean eta merkatalgune handi batean, urbil bezalako merkatalgune bat nu dauden eroski bat eta baitere McDonald's bat, eta guztioiek atzeko atetikan bere ateratzen dute. Beraz, etxe barruan nolanto horatzen ez ez da gure kontua. Ezei hitzen zaiena da, ateratzen dutena bere izitea ateratza. Eta nahasien ateratzen baute askoz gehiago ber dute beraz, horre berak bultzatzeile barne antolakuntza aldatea. Beraz, ezinbestekoa herritarrak bai, baina baita ere industrigunak eta merkatalgunak. Eta usurbilek erakutsi du posible dala. Beraz, ronketako bat hori ere bada. Zero zabor elkarteak, ze lan ahemandu beraz, haute txekin? Nola ibiltzen ziste, konkretuki? Ba, egia esan azken urta huetan Naiko emankorra korrasan genezake, baina gure ustez e, gehiago izan zitekeen. Eh? E, negia da gai... Za, e, zaila da, bereziki gipuzkoan lehia politikorako erabili da eta guk beti esan du deu, ondakinak ez dutela alder, ez dutela kolorerik, denok sortzen ditugula, eta denon arazoa dela, eta e, nerroiste plantareikiko balitz, diosina batek ez dula bereiziko zuk zen ibozkatzen diozun, eta ez da ere zabortu egibatetik sortzen, lixibiatuak eta metanoak eta denak, beraz, denon arazoa da, denok bilatu behar dugugu konpombidea, eta zoritxerrez gipuzkoan lehia politikorako erabili da. Guk prestutasun oso eukideu, E, sortu ginenetik alderdi politiko guztiekin elkartzeko eta guztieidi planteamenduak egiteko. Guk ez ditugu bere izten e, alderdi politikoz baizik, eta zero zabor norabidearen pausoak ematen ari dianak eta ez dianakari. Ez dianai ari gure e, eskua luztatzen dugu lan egiteko eta espero dugu e, nora ingoa pasa ondoren leia politikori geistea eta benetan denak zentzuz lanean astea. Eta horrela bada urte gutxitan be, e, Europa Eropan, ja da, erreferentegea, puntaren punta neongo geha. Eta arro egoteko da, izan alderdi batekoa o izan bestekoa, denon onurara dalako. Ala ere, begiratzen duzuek, haute e, eiskunde kampainan nork duen argumentu politiko bezala sartzen hori, egeiteko, ez noren dako bozkatu, ez da hori, mm. ala ere, lan, lana nok eramaiten din. Hor dira, haute eiskundeak hilabete un undagian, mm. ala ere, cambiamen politikoa balitzadibidez e, gipuzkoan, ondorioa balitzateke, ondarkin e, tratamendoan. E, zoritxarrez e, nesan behar dugu, autoskunde hauen, baino lau bat lehenago, alderdi politiko batek oso garbi esantzula, behak errauste planta egiteko asmoa dula. Gure ustez, hankasartze haundia da, herritarrok ez diogutiko, alegi lau urte hauetan aurrera dudana, eta mandan bilakara atzera ezinada, inflexio une bat izan du da, e, azken lau urte hauetan gertatu dena, zenbat herri gaika bere izten asidian, zen baitza dauden eta gaurregun, dauzkagun tonekin bidera ezina da erroste planta bate egitea. Horrek adieraz handduna da erroste planta bat eraikitzeen atzean dauden interesak. Eta ez ez daude inolaz ere herritarren interesak. Hor or, beste interes batzu daude bai, politikoak, bai ekonomikoak. Eta lehen en, aipatu dugun bezala, gardenesuna da ondakiineetan eskatu berdan beste e, puntuetako bat. Eta gure ustez erroste planta bate egitearen atetik beste interes batu daude. Banku interesak, enpresa pribatu batzuen inter eta hoien bitartez hainbat alderdik izan ditzazketen onurak. Beraz, herritar bezala borrokatu den guztia arra planta batez egiteko, ez gaude prest berriro ere eztabaida horretara itzultzeko. Horregatikan gu azken haste hauetan, erak adirazten ari gana, bi gipuzkoak azken urteutan eman duen bilakaera. Herritarrak jabetu deitezen leia politikotikat eta burrunda mediatikotikat asko aurreratu degula. Asko aurreratu degula eta denon onerako. Eta birziklatze tasa sa, euneko geita biene otetik, i euneko tamarraren egotera. En organiko tona hogeita 24.000 tona baino gehiago biltzea. En ontzi arinak ia bikoiztea. Hor daude emaiz batzuk denok lortu ditugunak eta hoi ezingea bueltatu lengo eredu zarretera. Bestela eredu hauek Bizkaiko eredua, Arabako eredua ta Nafarroko eredua. Alegia, Bizkaian hondakina faltako saiskie aurki erretzeko, kanpotik ekarri berko Araban ezabortegiak ere eredu daukate e epe epemuga bat Europatik esaten ari dira, ezin neskoi izango dala isurtzea tratatu gabe eta Nafarroan bestalde ari da proposatzen eh er, Porlandegitan hondakinak erretea. beraz hori batetik eta Iparra Euskal Herrian ere ikusten ari gara zabortegiak ikisteko ze saltasuneekin aurkitzen ari seaten luzapmendua batetik eta bestetik kanpotikan hau da, en, bertakoak ez diren hondakinak honea isurtzea hartza eta hori ez da eredu hori ez da urrengo urtetako jasangarri ez aurrekotako baino are gutxiago urrengotar Jakinik alternativa daudela. Eskez baliak egongo, bueno, ba ez dakit, eh, izango litzake, baina jakinik irtenbidea badaudela, ezinezkoa da logika eta zentsu erabili eta erroste planta bat eraikiko dala esatea. Beti gaina, Europatik norabide horretan ez da la pausorik ematen Alderantziz, erroste planta dituztenak arazoak izaten ari diala eta birziklatzea eta errauste planta talka egiten duten e, egiten dutela. Erroste planta bat edukiko ba genu 260.000 toneta diseinatua, gaur egun neun deirurogeita ditugu. N zer nundik ekarri berditugu. ditugu. Na, zinezkoa, da hor du, ez bat, irutzez, egu, hain antzua, ba, esan dizu dena, interes oso oso zehatzak bistan daudela, espero dugu erretarrak horren hoi ikustea. Hainua, guspide, mila esker. Mila esker zuei, eta gaian sakondu nahiko bat zenute, gure prestutesun osua, elkarrizketa batiteko, edo gure web horria begiratzeko irube bikoitza, zerozabor.org. Mila esker,